Yahya 16-cı fəsil Büdürəmiyəsiniz deyə bunları sizə söylədim. Sizi sinagoglardan qovacaqlar. Hətta o zaman gəlir ki, sizi öldürən hər kəs Allaha xidmət etdiyini zənn edəcək. Onlar bunları edəcək, çünki nə atanı, nə də məni tanıdılar. İndi bu şeyləri sizə bildirdim ki, vaxtı gələndə sizə söylədiyimi yada salasınız. Əvvəldən bunları sizə söyləmədim. Çünki sizinlə birlikdə idim. İndi isə məni göndərənin yanına gedirəm və heç biriniz məndən hara gedirsən deyə soruşmuş. Amma sizə bu şeyləri söylədiyim üçün ürəyiniz kədərlə doldu. Onunla belə Mən sizə həqiqəti söyləyirəm. Mənim getməyim sizin xeyrinizədir. Çünki getməsəm vəsadətçi yanınıza gəlməz, amma getsəm onu sizə göndərəcəyəm. O gələndə günah, salihlik və mühakimə barədə dünyanı ifşa edəcək. Günah barədə, çünki mənə iman etmirlər. Salihlik barədə, çünki atanın yanına gedirəm və daha məni görməyəcəksiniz. Muhakimə barədə, çünki bu dünyanın hökumdarı mühakimə olmaq. Hələ sizə söylənəcək çoxlu sözüm var, amma indi bunlar ağlınıza sığmaz. Lakin o, həqiqət ruhu gələndə sizə hər həqiqətə yol göstərəcək. Çünki heç nəyi özündən söyləməyəcək, nə eşidirsə onu söyləyəcək və gələcəyi sizə bildirəcək. O, məni izzətləndirəcək, çünki mənim olandan götürüb sizə bildirəcək. Atanın hər nəyi varsa mənimdir. Buna görə də mənim olandan götürüb sizə bildirəcək, söylədim. Az bir müddətdən sonra məni artıq görməyəcəksiniz. Az bir müddətdən də sonra məni yenə görəcəksiniz. O vaxt İsanın bəzi şagirdləri bir-birinə dedilər. Az bir müddətdən sonra məni görməyəcəksiniz. Az bir müddətdən də sonra yenə görəcəksiniz. Və çünki atanın yanına gedirəm sözlərinin mənası nədir? Öz aralarında soruşdular. Söylədiyi az bir müddət nə deməkdir? Nə dediyin anlamırıq? İsa... Ondan soruşmaq istədiklərini bilib, onlara dedi. Az bir müddətdən sonra məni görməyəcəksiniz. Az bir müddətdən də sonra yenə görəcəksiniz sözüm barədə mi bir-birinizdən soruşursunuz? Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm. Siz ağlayıb nalə çəkəcəksiniz, dünya isə sevinəcək. Siz kədərlənəcəksiniz, amma kədəriniz sevincə dönəcək. Qadın doğuş zamanı kədərlənər, çünki vaxtı çatıb, amma uşağı doğandan sonra dünyaya bir insan gətirməyinin sevincinə görə çəkdiyi ağrını yaddan çıxarar. Beləcə, siz də indi kədərlisiniz. Lakin mən sizi yenə görəcəyəm. Onda ürəyiniz sevinəcək və heç kəs sevincinizi sizdən ala bilməyəcək. O gün məndən heç nə soruşmayacaqsınız. Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm. Mənim adımla atadan nə diləyirsinizsə, o sizə verəcək. İndiyə qədər mənim adımla heç nə diləmədiniz. Diliyin, alacaqsınız. Ta ki, sevinciniz kamil olsun. Sizə bu şeyləri məsələlərlə söylədim. İndi elə bir zaman gəlir ki, daha məsələlərlə sizinlə danışmayacaq. Amma ata barədə sizə açıq danışacaq. O gün siz mənim adımla diləyəcəksiniz. Mən sizin barənizdə atadan bir şey xaiş edəcəyimi söyləmirəm. Axı ata özü sizi sevir. Çünki siz məni sevdiniz və mənim Allahın yanından gəldiyimə inandınız. Atanın yanından dünyaya gəldim, yenə dünyanı tərk edib atanın yanına gedirəm. Şagirdləri dedi, Budur, indi açıq danışırsan, heç bir məsələ söyləmirsən. İndanlayırıq ki, sən hər şeyi bilirsən və heç kəsin səndən soruşmasına ehtiyazın yoxdur. Buna görə də Allahdan gəldiyinə inanırıq İsa onlara dedi İndi inanırsınızmı? Budur Hər birinizin dağılıb öz evinə gedəcəyiniz Və məni tək qoyacağınız vaxt gəlir Və artıq gəlib Amma mən tək deyiləm Çünki ata mənimlədi Məndə sülhünüz olsun deyə bunları sizə söylədim Dünyada əziyyətiniz var Amma cəsarətli olun, mən dünyaya qalib gəldim.